Igen, ezen a délelőttön, karácsony hetében járt már a kalendárium, az idő megfordult. Déli szél indult el, és apró felhők tünedeztek fel az ég alján. A levegő megindult, keménysége megereszkedett, mint az esőverte hegedű húr. Tündöklő tisztasága megpárásodott, eltakarta a távoli dombokat, a hókristályok éle lekopott, amerre ment. Roskadozni kezdett a hó. A fák zúzmarája lepergett, a bokrokról egyszerre zuhant le a súlyos szoknya, a szarvasok felálltak a fenyvesben, az őzek egy tisztáson melengedték magukat, és a foglyok csirregve szaladtak a havon a bokros domboldal felé, ahol kilátszott a föld, és a száraz kólószálak ígértek apró magvakat. Elől a patkós mellő, öreg kakas, hátul a kis tyúk. – Gyorsan, gyorsan, gyorsan! – pityegte a kakas, és lehajtott fejjel szaladt utána a kis család. Közben megmegállt egy pillanatra, körülnézett, és a motolláló kislábak nyomán porzott a hó. Már nem volt messze a sűrű, csalitos domboldal, amikor a kis kakas körülnézett, és csirr kiáltott vészesen, és a család perregő szárnyakkal zúgott utána. Bokor alá, bokor alá! Nyomukban killi suhant a héja, mint a végzet. Mint közelebb, mint közelebb. A foglyok szárnya perreget a halálfélem vad hajszájában. szárnya alig mozdult, mégis gyorsabb volt, sokkal. A foglyok az életükért röpültek, Killi csak az ennivalóért, mégis, mégis. A foglyok elérték a bokrokat, mint a gránát be a sűrűségbe. Aztán meglapultak. Aki azonban azt hiszi, hogy a helye ezek után lemondott a pecsenyéről, Alaposan téved. A sójmok a sikertelen támadás után hagyják a prédát, de a sójmok kényes rablók, míg Killi közönséges kapcabetyár, akinek a zsiványbecsületről fogalma sincs. Élete a vér, szenvedélye a gyilkolás. Killi utána megy a galamnak, a galamdúcba. Killi kihalásza a kint felejtett kalickából a kanárit, Killi kifosztja a fészkeket, megöli a fészkénülő ülő fácánt, Killi nem bátor, de a gyilkolás szenvedélye vakmerővé teszi, s a könyhaküszöbről viszi el a rántani való csirkét. Killi most sem hagyta annyiban a dolgot. Fordult egyet, lebegni kezdett a bokrok felett, sűrű, tüskés kökénybokrok voltak, és szemes a gyilkos haraktól. A foglyok dobogó szívvel lapultak, és Killi oda beszállni semmiképp nem tudott. A fogolykakas kétségbe esetten pislogott a fiatalok felé. Nem repülni! Nem repülni! Barna ruhájuk úgy összefolyt a földdel, a száraz avarral, hogy senki meg nem látta volna őket, de killi szemét megtéveszteni nem lehetett. Már azon gondolkozott, hogy bebújik közéjük, amikor a dombélen élesen csattant egy puska, a bokrok tetején végigsepelt a sörétek sziszegése, Kildi pedig észnékül vágódott a bokrok takarásába. Szamár vagy fiam! mondta egy mély hang, nyugodtan közelebb mehettél volna, ez a hóhér ilyenkor se lát, se hall. De kapott, kapott a fenét, alá lőttél. pedig ezzel a lövéssel meg lehetett volna menteni egy-két csapat fogoly életét, add ide azt a puskát. Az erdész fia szégyenkező adta vissza apjának a puskát. Nyugalom és fegyelem, mondta az öreg, de azért ne lógasd az orrod, Östellem. Ne rösteld, hanem jegyezd meg magadnak. Na, menjünk, mert este lesz. Meggyöngült az idő. Elindultak az erdő felé. Ekkor már alkonyati párák születtek a völgyben, és hanvas felhők közé a lebukó nap. Délről pedig még egyre jöttek a felhők, hangtalanul és terhesen. Az istálóban egyszerre sötét lett. Út már valósággal térte belül az éjség, azért szokatlanul korán kirepült. A ködös homályban nem is vette észre senki, a verebek már elültek régen, és egy perc múlva már a mezők fölött vitorlázott. Az idő a tegnapihoz képest valósággal enyhe volt, s a bagoly most alaposan átkutatta a határt. A mezőn nyulak mozogtak, és az erdő alatt két ember tett vett az elhullott őzgida körül. Hú, magasra emelkedett, mert kíváncsi volt nagyon, de nem lett okosabb. Az egyik ember piszkált valamit a gidán, amelyből tegnap karak vacsorázott, aztán felállt, és elmentek. Gyanús, nagyon gyanús, imbolygott a bagoly. Karakot figyelmeztetni kellene, de aztán mérgesen csapott a nádas felé. Karak, vigyázzon a bőrére maga! Éhes vagyok, majd belepusztulok, és más dolgával törődöm. Hopp, torpant meg a bagoly, és mint az árnyék, szinte megállt a levegőben. A nádas mellett Csirik, a menyét éppen abban a pillanatban kapott el egy egeret, aztán kecses kis fejét óvatosan felemelte, s most olyan volt, mint amikor a kígyó felemeli fejével együtt testének egy részét. Az egér még mozgott szájában, amikor hú lecsapott rá. Csirik iszonyattal, de keményen verekedett, amíg tudott. Hú, kicsit hátul fogta meg, de amikor a bagoly karmai a tarkójában összecsukódtak, Csirik csak elnyúlt, ám az egeret még holtan se ki szájából. A bagoly nehezen kapott terhével, mert nem szerette a nádas közelségét. Kétszer is nekirugaszkodott, amíg végre levegőt érzett maga alatt. Hogy elgyengültem, hogy meggyengültem, ingatta buksi fejét repülés közben, de aztán megvigasztalódva szállt az öreg fűz csonka ágára. Először is kivette a mennyét szájából az egeret, és azt egyben lenyelte, aztán tépni kezte a menyét, melynek finom kis bundája szakadt a bagoly csőrében, mint a papír. Amikor készen volt vele, szinte elszédült a gyönyörűségtől. Megmelegedett, begyed uzzat a jó lakottságtól és csak ült, emésztett, és nézte az éjszakát. A tegnapi éjszaka dermet, süket és üres volt, a mai puha, mozgalmas és hangokkal teli. Ezeket a hangokat emberi fül, sőt még a vadakfülese se foghatta mint fel, mert ezek a hangok majdnem túl voltak már azon a határon, mely az életet határolja. Elsősorban itt volt a szél. A levegő lágy mozdulását talán megérezte a szabadok vadnépe, de hallani csak a bagoly hallotta. Hallotta közel, és hallotta távol, hallotta, amint megsimogatta a hómezőket, a nádbugákat, a fűz hajlós veszőit, a kórók kemény szárát. Nem is volt ez még szél, hiszen még a párákat se ingatta meg, de hú tisztán és világosan hallotta, amint elment alatta, fölötte, végtelen finoman erősödve és gyorsulva. Messze, Messze valahol már zúgott. Hú, ezt is hallotta. És hallotta, hogy ez a déli áramlás hogy eszi a havat. mert ette, koptatta, párologtatta, süppesztette. Roskadozott a hó. Hú, hallotta, és bólintott. A nagy fehérség öregedik. A nágy sejmes bugájából nem szakadhatott ki egy pehely, hogy hú, azt ne hallotta volna, és hallotta, ha az öreg fűz odvában a lepkék megmozdultak bábkóforsójúban. A havontfutó egér már zaj volt, és ha egy nyúl mozdult a nádasban, idegesítő lárma. Aztán ott volt még húszeme is. Ez a szem itta és raktározta a fényt, kigyúlt, mint a lámpás, és összezsugorodott, mint a gyertya. A napvilágban gombostű fejnyi kis pupilla volt, és hú mondhatta el egyedül magáról, hogy a legsötétebb éjszakában is látott. Nem sejtette a tárgyakat és mozdulásokat, hanem látta. Ezért szerette hú az éjszakát, amelyben uralkodott, amelyet megértett és szeretett. De látott árnyokat, melyek némák és titokzatosak voltak, és hallott hangokat, melyeket nem értett. Ó, pedig ezeket leste hú legjobban, ezért leste a haldoklókat, hogy az élet és halál titkát ellesse, hogy az elszakadás pillanatát megfogja. De a haldoklók meghaltak, az élet elröppent, és Hú nem látott és nem hallott azután már semmit. Nézte Hú az éjszakát. Az előbb egy nyúl baktatott el alatta, olyan bután és zajosan, hogy Hú azon csodálkozott, miért nem kövérebb Karak? Miért vesződik Karak a fagyos gidával, mikor Kalán, a nyúl, akár a szájába sétálna? A nyúl elment, hú elunta magát. Az éjszaka fogyogatott, gondolta, fordul még egyet a határban, azután hazamegy, és végre jól lakva alszik el. Már messziről látta, hogy a gida körül nagy mozgás van. Mi lehet az? Mi van, karak? Suhogtatta szárnyát. Amint odaért, látta, hogy a róka ide-oda ugrádozik, meggörbül, hány, vonaglik, fogát csikorgatja. Az ember! Az ember! hörögte, valamit beletett! Aztán kinyában meghempergett a hóban. Csapda, vagy mi? ereszkedett le a bagoly kíváncsian, mert látta, hogy a rókának már csak a horpa jár görcsös rángatózással, és szeme lassan megtörik. A róka nyújtózkodott még egyet, szörnyű, utolsó görcsben, gerince majd, hogy el nem pattant, aztán úgy maradt. Karaknak vége. Libegett még egy darabig a bagoly a róka fölött, aztán megfordult, és mélyen elgondolkozva indult hazafelé. Ki érti meg az embert? Csóválta a fejét. Ki értheti meg? Ezen gondolkozott még a gerendán is, ahol hamarosan elaludt. A nehéz felhőket pedig küldte, egyre küldte a dél. Most már hallani lehetett a szelet is. Nem csapkodott, hullámzott, Kanyargott szeszélyesen, mint viharok előtt, hanem dőlt egyenletesen, lassan, mint egy végtelen, partalan folyam megmérhetetlen vize. Marta gyalulta, párolóztatta a havat, és a nehéz párákat felnyomta a felhőkhöz, amitől azok még terhesebbek lettek. A levegő nyomott lett, nehéz és baljós ígéretű. Így jött el a reggel. Berti Bogorván végezte munkáját, nem szólt állataihoz, de nem szóltak azok egymáshoz se. Áltak és vártak valamit. A falu felett egyszer csak megjelent egy csapatvarjú. Lekároktak a többieknek, mire felrepült minden varjú, és örvényleni kezdtek, mintha forgószél hajtotta volna őket. Kar! Kar! Kar! Kar! Elindult már! Elindult már! Kár! Kár! A domtetőket már alig lehetett látni, ködben fürdött a kert, párásak lettek az ablakok, a szél fütyülni kezdett, és szembefordult, mint a lázadó rabszolga. Nem hordont tovább! Sikoltotta, és közibe vágott kegyetlenül a nagyhasú felhőknek, aztán szaggatta, tépte, hajszolta őket, amíg csak lihegve ki nem fáradt de ekkor már csendesen, halkan és fehéren hullott a hó. A világ fellélegzett, a szél felszabadult sógásában nevetett a tél.